«Він заявився сюди з пістолетом», – сказав Г'ю, втулившись у землю. Спробував узяти в заручники клер, але вона гризнула його своїм заднім ротом, тому він схопив мене. Я пручався, і він торохнув мене по голові, руків'ям свого пістолета. За цими словами Г'ю помацав потилицю і показав скривавлені пальці. Він замкнув усіх у підвалі і сказав, що коли директорка та пані Шолодзьобка не обернуться на пташок, він зробить мені ще одну дірку в голові. Тож вони зробили, як було сказано, і він запхав їх обох до клітки. «Він мав із собою клітку?» – спитала Емма. Гью кивнув. «І маленьку таку, щоб вони не мали можливості щось зробити, обернутися знову на людей чи полетіти геть». Я вже встиг попрощатися з життям, але він заштовхав мене у підвал до решти дітей, а потім кудись вшився з кліткою. «От там ми їх і застали, коли повернулися», – в'їдливо зауважив Янох. «Ховалися у підвалі, мов кубка полохливий овець». «Ми не ховалися», – скрикнув Гю, – «він нас замкнув, а інакше перестріляв би». «Забудьмо про це, проїхали» перервала його Емма. «Куди він подівся? Чому ви не погналися за ним?» «Ми не знаємо, куди він вшився», – сказала Бронвін. «Сподівалися, що ви натрапите на нього». «Ні, ми на нього не натрапили!» – скрикнула Емма, розпачливо копнувши ногою кам'яний курган. Гью витягнув щось із сорочки. То було маленьке фото. «Оце він засунув мені до кишені, перш ніж піти». Сказав, що коли ми спробуємо наздогнати його, то станеться ось це. Бронвін вихопила фото з його руки. «Ой!» – охнула вона. «Та це ж пані Грак!» «Гадаю, це пані Ворона!» – сказав Гью, потерши носа пальцем. «Ну от, вони вже вбивають їх!» – розпачливо простогнав Єнох. «Я знав, що колись це почнеться!» Нам не слід було залишати будинок, – жаліслово простогнала Ема. Міллард мав рацію. На дальньому боці болота впала бомба, і її приглушений вибух збурив зливу рідкого багна, піднятого з глибин. – Стривайте, – сказав я. – По-перше, ми достеменно не знаємо, чи справді це пані Грак чи пані Ворона. Це може бути фотографія звичайної Ворони. А якщо Голан таки забажав убити пані Сапсан та її наставницю, то навіщо йому завдавати собі клопоту і викрадати їх? Якби він справді хотів убити їх, вони вже давно були б мертві. Я обернувся до Емми. Якби ми не полишили учора той будинок, то сиділи б разом з усіма, замкнені у підвалі, а потвора її досі шастила б по острову. Не намагайся розважити мене, відказала вона. «Це ти винен у тому, що сталося!» А ще десять хвилин тому казала, що дуже рада. «Десять хвилин тому я ще не знала, що пані Сапсан викрали!» «Ану припиніть!» – вигукнув Гю. «Нині найголовніше те, що пташку викрали, і ми мусимо повернути її!» «Гаразд!» – погодився я. «Тоді поміркуймо. Якби ти був витвором, куди б ти подів двійко спійманих імбрин?» «А це залежить від того...» «Що з ними задумали зробити?» – відповів Єнох. «А цього ми не знаємо». «Я спершу подбала б про те, щоб якомога швидше вивезти їх із острова», – сказала Емма. «А для цього знадобиться човен». «Але з якого острова?» – спитався Гю. «З того, що в контурі, чи з того, що поза його межами?» «Той, що за межами рве на шматки лютий шторм», – сказав я. Ніхто там наразі не наважиться вийти у море на човні. Тоді він має бути всередині контуру, сказала Ема, і в її голосі зазвучала слабка надія. То чому ж ми тут розсиджуємося? Мерщій до причалу! Може він на причалі, мовив Єнух, якщо вже не відплив. А навіть якщо й не відплив, і навіть якщо нас не розшматує бомбами, і нам вдасться знайти його в такій темряві, то однаково, «В нього є пістолет. Ви що, з глузду з'їхали? Що краще, коли пташку викрадуть, чи встрелять у нас на очах?» «Що ж, чудово!» – скрикнув Гю. «Нічого робити не треба. Ходімо додому. Поп'ємо чайку перед сном. А чому тепер, коли пташки нема, нам не понапиватися, як свиням?» Він плакав, сердито витираючи сльози руками. «Після всього, що вона для нас зробила... Можна хоча б спробувати врятувати її!» Та не встиг ног відповісти, як ми почули, що зі стежини хтось нас гукає. Ю трохи пройшов уперед, придивився, і через мить на його обличчі з'явився здивований вираз. «Це Фіона!» – сказав він. «До тої миті я від неї не те що жодного слова, а навіть півслова не чув. Та через гуркіт далеких вибухів і гудіння літаків було неможливо розібрати, що вона кричала нам. Тому ми кинулися до неї через болото. Коли ми важко хекаючи добігли до стежини, Фіона аж охрипла від безперервного крику, а її очі були такі ж несамовиті, як і її волосся. Вона відразу ж схопила нас і штовхнула на стежину в напрямку міста, щось волаючи з сильним ірландським акцентом так несамовито, що ніхто з нас нічого не міг зрозуміти. Г'ю схопив її за плечі, різко струсунув і наказав не торохтіти. Вона глибоко зітхнула, тремтячи, як осиновий листок, а потім вказала рукою назад. За ним стежив Міллард, коли той тип замкнув нас усіх у підвалі. Міллард сховався, а коли він пішов геть, то Міллард подався слідком за ним. «Куди?» – спитав я. «У нього був човен!» «От бачите?» – скрикнула Емо. «Біжімо до причалу!» «Ні!» – заперечила Фіона. «То був твій човен, Емо!» «Той, про який, як тобі здавалося, ніхто не знав, і який ти ховала на отій маленькій піщаній косі. Він відплив на ньому разом із кліткою, але безпорадно закрутився туди-сюди по колу, а на той час припливна хвиля стала такою високою, що він вибрався на склястий берег біля маяка». І досі там стирчіть. Ми щодуху кинулися до маяка. Коли добігли до круч, що над ним нависали, то побачили решту дітлахів, котрі сховалися в островці густої меч трави біля краю кручі. Пригніться. засичав мілард. Ми упали навколішки і поповзли до дітей, скоцюрбившись розрізненою купкою позависокою травою. Вони по черзі обережно визирали за неї, поглядали на маяк. Діти перебували у стані шоку, особливо молодші, наче не усвідомили всю глибину того кошмару, що перед ними розгортався. Те, що ми щойно пережили власний кошмар, не мало для них майже ніякого значення. Я підповз до краю круче і визирнув за трави. Поза тим місцем, де лежав на дні потонулий корабель, я побачив каное Емми припнути до скель. Голана та імбрин ніде не було видно. «Що він там робить?» – спитав я. «Всі саме це намагаються зрозуміти», – відповів Міллард. «Мабуть, чекає, поки його хтось забере, або поки приплив стабілізується, щоб мати змогу гребти веслами». «На моєму маленькому човнику?» – здивувалася Емма. «Я ж уже сказав, що нічого не знаю». Раптом з невеликим інтервалом тріснули три вибухи підряд. Небо освітила рожева заграва, і ми інстинктивно пригнулися. «Тут падають бомби, Мілларде?» – спитала Емма. «Мої дослідження стосуються лише поведінки людей і тварин, а не бомб», – відказав він. «Толку з твоїх досліджень, як з козла молока!» – мовив Єнох. «А у тебе більше немає човнів, схованих неподалік?» – спитав я Ему. «Боюся, що ні», – відповіла вона. «Нам доведеться туди плисти». «Плисти? А далі що?» – спитався Міллард. «А далі він з вас решето зробить?» «Щось придумаємо», – відказала Емма. «Еге ж, придумаємо». «Зімпровізуємо самогубство. Похмуро зіронізував Міллерт. Ну що? спитала Емма, обводячи нас поглядом. Хто небудь має кращу ідею? От, якби при мені були мої солдатики, мрійливо почав Єнох. То вони розклеїлися б у воді. Єнох похнюплено замовк. Решта теж мовчали. Тоді вирішено, сказала Емма. Хто зі мною? Я підняв руку, і Бронвін теж. Вам знадобиться той, кого витвір не зможе побачити, запропонував Міллард. Візьміть і мене з собою, якщо вже зібралися. Чотирьох достатньо, сказала Емма. Сподіваюся, ви добре плаваєте. Часу на роздуми. Та довгі прощання не було, решта дітей побажали нам удачі, і ми пішли.